Epilógus A tisztító tűz művelet hat hónap múlva befejeződött. Megszüntették a táborokat, a katonákat visszavonták a laktanyáikba, a kordonokat és az útlezárásokat felbontották. Az élet lassan kezdett visszatérni a normális kerékvágásba. A kormány időközben nagyszabású felzárkóztató programot hirdetett meg, ami munkahelyek teremtéséből állt, amit külföldi vállalatok segítségével valósított meg, különböző gyáregységeket telepítettek a térségbe. A biztonsági és bűnügyi helyzet jelentősen megváltozott. Oktatási, szociális és egészségügyi programokat hirdettek. A lakosság a saját bőrén érezte a változást. Új szelek kezdtek fújdogálni keleten, friss szelek. Igor Stepanenko tábornok a Kiev melletti dácsában éppen befejezte az ebédjét. A házvezetőnő már elvitte a teritéket, a tábornok a kedvenc szivarjai között válogatott, amikor három terepjáró tűnt fel a nyaralóhoz vezető úton. A vodkát már kitöltötte, egy vastag kubánót fogott a kezébe és az órához emelte. Beszívta a kubai dohány illatát. Levágta a végét, majd meggyújtotta. Az ablakhoz ment és érdeklődéssel tekintett a bejárat előtt megálló gépkocsikra. Tudta, hogy honnan jöttek, hiszen a kapunál lévő őrség senkit nem engedett be az engedélye nélkül. Most pedig senki nem kérte az engedélyét. Visszafordult az asztalhoz, és egyhajtásra kiitta az italt. Beleszívott a szivarba, a füstöt a szájában tartotta, öblögette, majd lassan kifújta, miközben az íróasztalához ment, a szivart a hamutartóba tette, az asztal fiókját kihúzta, és magához vette a szolgálati fegyverét. A szánt hátra húzta, ellenőrizte, hogy van előszer a csőben, majd leült az asztal mögé, a fegyver csövét pedig a jobb halántékához nyomta. A ház előtt a terepjárókból kiszálló férfiak közül az egyik az igazolványát lobogtatva parancsokat kiáltott a vele érkezett férfiaknak. Az őrök leeresztették a fegyvereiket, ezeket az érkezők elvették tőlük. Ekkor a házból dörrenés hallatszott. Együtt rohantak be a házba. Stepanenko tábornok a dolgozó szobája íróasztala mögött ült a székében. A lövedék lerobbantotta a félkoponyáját. Agy velejét a mellette lévő könyvszekrény üvegajtajára fröccsentve. A pisztoly jobb keze mellett a padló szőnyegen hevert. Az újonnan érkezett férfiak parancsnoka elővette a telefonját és tárcsázott. Röviden jelentést adott, majd utasította az embereit a dácsa lezárására. Másnap az ukrán kormány egy hivatalos közleményt adott ki, amelyben tudatta a közvéleménnyel, hogy Igor Sztyepanenko tábornok súlyos betegség következtében otthonában elhúnyt. Az esetet követő hetekben az ukrán kormányban és a hozzá közelálló gazdasági elit soraiban nagy arányú átszervezés vette kezdetét. Több főtisztet leváltottak, sok gazdasági szereplőt helyeztek vád alá adócsalás, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása címén. Új szelek kezdtek fújdogálni keleten. A Káli medencében lévő kistelepülés nagy napra ébredt. Már kora reggel rendőrök és biztonsági emberek lepték el a falut és környékét. A plébánost nagy megtiszteltetés érte, őt kérték papnak. A polgármester hivatal sem látott még ekkora felhajtást. Az anyakönyvezető már kora reggel óta lámpalázas volt. Nem akár kiket kell ma összeadnia. A főszereplők kora térkeztek. érkeztek. A mennyasszony a szokásoknak megfelelően fehér földigérő mennyasszonyi ruhát viselt, felkarigérő fehér kesztyűvel, kezében sárga rózsából készült kicsi, ám annál dekoratívabb csokrot tartott a vőlegény méretre szabott sötétkék öltönyben lépkedett mellette. A templomi szertartás eltartott vagy negyven percig. A polgármesteri hivatalban a házassági anyakönyv aláírását követően az ifjú pár azonnal gépkocsiba szállt és elhajtott. A rendőrök és a biztonsági személyzet követte őket. Kora délután a település már csak hírből emlékezett arra, hogy pár órával ezelőtt itt kelt egybe Magyarország miniszterelnöke, választott kedvesével. A nagyfokú nemzetközi ismertség alaposan leszűkítette azon helyek számát, ahová nászútra mehetnének anélkül, hogy úton, útfélén felne ne ismernék őket. Így a választásuk egy adriai hajó útra esett. Egy hétre béreltek egy vitorlást, és csak ketten, no meg a kétfős személyzet, illetve két biztonsági társaságában utaztak. Harmadik napja hajóztak. Az ég kegyes volt hozzájuk. Egész hétre ragyogó napsütéses időt jeleztek előre. A vitorlás kikötött Körk szigetén, hogy frissítsék a készletet. Katalin bikiniben napozott a fedélzeten. Miklós fehér vászoninkben és nadrágban a partra készült. Kimegyek, szétnézek egy kicsit mondta kedvesének. Menj csak, én itt várlak, drágám. Sietek vissza, felelte, majd határozott léptekkel megindult a pallón a part irányába, nyomában egy tisztel. Nem kellett sokat gyalogolniuk, már messziről észrevette a kávézót. Ahogy közeledtek, látta a napernyő alatt üldögélő idős férfit, a mögötte lévő asztalnál pedig két izmos fiatal emberítta a narancslét. Egyenest az idős férfi asztalához lépett és leült az egyik székre. Szép időnk van, szólalt meg az idős férfi. Igen, az, a tenger csodálatos. Szép munka volt, Miklós. Köszönöm, a belügyminiszterről miért nem szóltál? Ő volt a béterv. De De nem játszott. Tudod, egy kis vetélkedés nem árt az emberek között. Nagyobb teljesítményre ösztönzi őket. Ezt soha ne Mi Mihír vereckeiről és az embereiről. marosi egy külön géppel visszareptette őket Törökországba. Onnan egy amerikai katonai gép azonnal elvitte őket, ki tudja merre. Lesz gond velük? Nem hinném. Vereckei nem hülye. Haragszik rám, de nem idealista. Tudta jól, hogy ez benne volt a pakliban. Majd megbékél. Mi van az amerikaiakkal? Tudják, mi történt? Szerintem a teljes nagyképet nem látják, de összetudják rakni, hogy mi történhetett. Viszont a feladat, amit adtunk nekik, leköti vagy tíz évre a nyomozati és hírszerzési szerveiket. Az amerikai pénzügyi felügyelet sok politikuson és gazdasági szereplőn talál majd fogást, amit előnyükre tudnak fordítani. Nem beszélve a büntetésekből befolyó milliárd dollárokról. Szerintük ez így egy jó díl. Remek! Hogy haladnak a fejlesztések keleten? Folyamatosan kapjuk a támogatást helyreállítási pénz címén. Az általunk kijelölt vállalkozók vesznek részt a fejlesztésekben és az újjáépítésben. Ügyes! Ezek már a te lesznek. Mi a helyzet már a Marosival? Az elején duzzogott egy kicsit. Átverve érezte magát. Mert át is verted. Ne ródd ezt fel neki. Mostanra már lehiggadt. Beszéltem vele. Nem lesz gond. Tudtam, hogy meg tudod csinálni. Ezért is választottalak téged. De még a legvadabb elképzeléseimet is túlszárnyaltad. Tudom, hoztál olyan döntéseket, amik ellenkeztek az elveiddel. De a politika nem elvekről szól, fiam, hanem a hatalomról. És most te vagy a legnagyobb hatalommal rendelkező ember az országban. Gratulálok! Köszönöm! Most folyamatosan uraljuk a közéletet és a pillanatot. Napi szinten tematizálunk itthon és külföldön. Jó sajtunk van. Jó az ország megítélése. A választás előtt még jobban fokozzuk a tempót, nem engedem ki a kezemből a kezdeményezést. Nagyon helyes! Így a következő húsz vagy harminc év a tiéd. Sok boldogságot! Menj vissza a hajóra és élvezd a nászutadat. Köszönöm, válaszolta, majd köszönés nélkül elindult a vitorlás irányába. A hajó fedélzetre lépve megállt, és Katalin bikinis testében gyönyörködött. Maga meg mit bámul? kérdezte viccesen a nő, és közben a napszemüvege mögül kacéran nézett a férfira. Egy isten nőt, aki a rabszolgájává tett. Na azért, megengedem, hogy helyet foglaljon mellettem, és imádjon. A hajós kapitány kidugta a fejét a kajütből. Uram, feltámad a szél, bont csak vitorlát. Irány a tenger, kapitány, kiáltotta kamaszos lelkesedéssel, majd Katalin fölé hajolva hosszasan megcsókolta a nőt. A vitorla hatalmas puffanással bomlott ki. A szél belekapott, megduzzasztotta, mint egy óriási párnát. A vitorlás kissé az oldalára dőlt, és sebesen kezdte a habukat. A nap beragyogta a kék tengert. Az idős férfi a parton a napernyő árnyékából figyelte, ahogy a vitorla egyre kisebb pontá zsugorodik, míg el nem tűnik a horizont mögött. Így múlik el minden. Eltűnünk, mint az a vitorlás a zeniten, és ki tudja, mit hagyunk magunk után, mi lesz az örökségünk. Ezért kell ideje korán biztosítani a folytonosságot, adta meg saját magának a választ a kérdésére, majd elégedetten belekortyolt a hideg fröccsébe. VÉGE Budaörs 2022. november 18.